Мюррей-Хілл-Плейс – нова штаб-квартира і діловий центр Опус розташований у Нью-Йорку на Лексингтон-Авеню 243. Це вежа площею 133 тисячі квадратних футів і вартістю понад 47 мільйонів доларів, викладена червоною цеглою і вопніком, який добувають у штаті Індіана. Спроектували цю споруду архітектори з фірми Мей і Пінска. І в ній налічується понад 100 спалень, 6 віддалень є бібліотеки, вітальні, конференц-зали й офіси. На 3, 9 і 16 поверхах є каплиці, оздоблені різьбленими орнаментами і мрамором. Увесь 17 поверх відведено під приватну резиденцію. Чоловіки заходять у будівлю крізь головний вхід на Лексингтон-авеню. Жінки ж послуговуються входом із бокової вулиці і перебуваючи всередині постійно відокремлені від чоловіків, акустично і візуально. Трохи раніше цього вечора власник розкішних апартаментів у пентхаусі єпископ Мануель Арінгароса спакував невеличку подорожню сумку і передягнувся в традиційну чорну рясу. Зазвичай він підперезувався пурпуровим паском, але сьогодні мав намір подорожувати серед простого люду, тож волів не привертати увагу до свого високого рангу. Лише дуже пильне око могло помітити в нього епископський перстень з 14-каратного золота з пурпуровим метистом в оточенні великих діамантів і ручною аплікацією у вигляді митри. Перекинувши сумку через плече, він пономки проказав коротку молитву, вийшов зі своїх апартаментів і спустився у вестибюль, де на нього чекав водій, готовий довести до аеропорту. І ось тепер на борту авіалайнера, що прямував комерційним рейсом до Рима, Рінгароса дивився в на темні води Атлантики. Сонце вже зайшло, проте епископ знав, що його зірка от-от війде. Сьогодні ми виграємо цю битву, думав він, дивуючись, що лише кілька місяців тому почувався цілком безпорадним перед ворогом, який погрожував знищити його імперію. Епіскоп Огінгароса був найвищим керівником Опуздеї, і останні 10 років життя він присвятив поширенню ідеї божої справи. Так дослідно перекладається Опуздеї. Це релігійне братство, яке 1928 року заснував іспанський священик Хосе Марія Скріва пропагувало повернення до традиційних католицьких цінностей і закликало своїх членів приносити великі жертви заради Божої справи. Традиціоналістська ідеологія Опуздеї зародилася в Іспанії ще перед режимом Франко, але лише після опублікування 1934 року книжки Хусе Марія Скріви із назвою «Шлях», яка давала 999 порад, як присвятити життя Божій справі, почалась її тріумфальна хода світом. І тепер, коли вже розійшлося понад 4 мільйони примірників шляху, перекладеного 42 мовами, організація Опуздеї стала потужною силою. Її резиденції, навчальні центри і навіть університети можна було побачити чи не в кожному великому місті на планеті. Опуздеї зростала шаленими темпами і була найкраще фінансованою католицькою універсицією у світі. Прикро, але як визнавав Рінгароса в епоху релігійну цинізму, популярності сумнівних культів і таких самих сумнівних проповідників, що віщали з телевізійних екранів, влада і багатство опуздеї дедалі частіше викликали безпідставні підозри. Багато хто називає опуздеї культом промивання місків, часом заявляли йому репортери. Інші кажуть, що ви ультраконсервативне таємне християнське товариство, то хто ж ви насправді? «Опуздеї – ні те й не інше», – терпляче відповідав епископ. «Ми належимо до католицької церкви. Ми братство католиків, які передусім прагнуть якнайсуворіше дотримуватися католицької доктрини по повсякденному житті. Чи вимагає Божа справа обітниці утримання, збору церковної десятини, покути самобичування і ношення волосяниці? Усе це стосується лише невеличкої частини членів опуздеї», – казав Аріндероса. Є декілька рівнів служіння господові. Тисяча членів опуздеї у мають родини і чинять діяння Божі в своїх громадах. Інші обирають аскетичний, самітницький спосіб життя в наших резиденціях. Кожен робить цей вибір сам, однак всі члени опуздеї мають спільну мету – зробити світ кращим через служіння Божій справі. Хіба це не чудова мета? Утім, переконати когось у такий спосіб вдавалося рідко. Засоби масової інформації завжди тяжили до скандалів, а в опуздеї, як і в більшості великих організацій, теж було кілька заблудих душ, що кидали тінь на все братство. Два місяці тому в одному університеті на середньому заході членів опуздеї спіймали на тому, що вони роздавали неофітам мескалін. Цей наркотик створює відчуття ефорії, яке новачки помилково вважали реалійним екстазом. Ще один студент університету носив свою вулицяницю з шипами більше від рекомендованих двох годин на день і заніс собі малу несмертельну інфекцію. Не так давно у Бостоні один молодий банкір, що втратив інтерес до життя, вчинив самогубство, перед цим відписавши все майно опуздеї. Заблудлі війці, так думав про них епископа Рінгароса і хіру їх жалів. Проте найбільше скомпроментував організацію розвідник ФБР Роберт Хансен. Судовий процес, над яким набув широкого розголосу, Це був один із найавторитетніших членів опуздеї, і він виявився сексуальним збочинцем. На суді з'ясувалося, що цей чоловік встановив у власній спальні приховані камери, а потім показував друзям плівку, на якій займався коханням із дружиною. Навряд чи це відповідна розвага для істинного католика, зауважив суддя. Усі ці сумні випадки частково сприяли утворенню нової організації, що спостерігала за «Опус Деї». Її називали мережею інформування про «Опус Деї». На її вебсайті можна було прочитати страшні розповіді колишніх членів «Опус Деї», які попереджали про небезпеки, пов'язані зі вступом до братства. І засоби масової інформації дедалі частіше називали «Опус Деї» божою мафією чи культом Христа. «Ми боїмося того, чого не розуміємо» подумав Орінгароса. Цікаво, чи уявляють ці критики хоча б приблизно скільки життів збагатило братство. Воно мало повну підтримку і благословення Ватикану, а поздей перебуває під опікою самого папи Римського. Однак нещодавно братство зіткнулося із набагато потужнішою силою, ніж засоби масової інформації, з несподіваним ворогом, від якого Рінгароса аж ніяк не міг сховатися. П'ять місяців тому статус-кво було порушено, і Орінгароса досі не міг утямитися від удару. «Вони не знають, з ким затіяли війну», – прошепотів сам до себе Рінгароса, задивившись крізь ілюмінатор на темний океан. На мить його погляд затримався на власному відображенні – темне довге обличчя, на якому виділявся розпущений кривий ніс. Ніс йому зламали ще в Іспанії, коли він був молодим місіонером. Але ця фізична вада сьогодні мало що значила». Рінгароса жив передусім у духовному, а не матеріальному світі. Лайнер пролітав над узбережжям Португалії, коли раптом завібрував мобільний телефон, захований у складках ряси. Хоч під час польотів заборонялося користуватися мобільними телефонами, Рінгароса знав, що цього дзвінка він ніяк не може пропустити. Лише одна людина на світі знала цей номер, та сама, що надіслала Рінгаросу від цей телефон. «Слухаю», – тихо мовив епископ. Сайле знайшов наріжний камінь, повідомив співрозмовник. Він у Парижі, у церкві Святої Сульпіції. А Рінгароса вдоволено усміхнувся. То ми зовсім близько? Можемо добути його негайно, але нам потрібний ваш вплив. Так, звичайно. Кажіть, що я маю зробити? Коли Рінгароса вимкнув телефон, його серце несамовито калатало. Він знову виглянув у пітьму ночі, відчуваючи свою мизерність порівняно з тими подіями, які сам зініціював. За 500 миль від нього альбіносне ім'я Сайлас схилився над мідницею і змивав кров зі спини, спостерігаючи, як у воді розходяться червоні плями. «Очистий і сопом мене, і буду я чистий», – бурмутів він слова молитви. «Обмийте мене, і я стану біліший від снігу». Сайлас ще ніколи в житті не відчував такого гострого збудження. Це було дивно і водночас радісно. Минулі десять років він свято дотримувався законів шляху, намагався очиститися від гріхів, повністю змінити своє життя, викреслити з пам'яті насильство, до якого вдавався в минулому. І раптом сьогодні все це повернулося. Ненависть, з якої він так довго і наполегливо боровся, знову пробудилася. Він був приголомшений тим, як швидко його минуле знову вигулькнуло назовні, а з ним, звісно ж, і відновилися його навички хоч і при забуті вони могли ще послужити. Ісус учить нас миру, любові, він відкидає насильство. Так Сайласа вчили від самого початку, і ці знайшли відгук у його серці. Але тепер саме це вчення Христа його вороги погрожують знищити. Хто погрожує Богові мечем, від меча загине, від меча стрімкого і нещадного. Два тисячоліття воїни Христа захищали свою віру від тих, хто намагався її знищити. Сьогодні Сайласа покликано до зброї. Його рани трохи підсушились, і він накинув довгополу рясу з каптором. Найпростішого покрою з грубою темної шерсті. На її тлі чітко відрізнялися його неймовірні білі руки і волосся. Підперезався мутузкою, надів каптор на голову і надав змогу своїм червоним очам помилуватися відображенням у дзеркалі. Коліща та закрутилися. 6. Протиснувшись по гратами, Роберт Лендон опинився біля входу до Великої галереї. Було враження, наче він зазирає в пачу довгого і глибокого каньйону. По обидва боки галереї височили голі стіни на 30 футів. Верх їх танув у пітьмі. Червонуватий сяйвонічний ламп сучилося з плінтусів і кидало чудернацькі відблиски на безцінні полотна Вінчі, Тиціана і Караваджо, що звисали зі стелі на спеціальних дротах. Натюрморти, біблійні сцени і пейзажі висіли поряд із портретами знаті та відомих політичних діячів. Хоч у великій галереї було зібрано чи на найкращу в світі колекцію італійського живопису, у багатьох відвідувачів виникало відчуття, що найцінніший експонат тут унікальна паркетна підлога. Викладена з дубових паркетин по діагоналі, вона не лише вражала досконалим геометричним візерунком, а й створювала своєрідну оптичну ілюзію, нагадувала якийсь багатомогибірний простір Відвідувачам здавалося, наче вони пливуть галереєю, поверхня якої з кожним кроком змінюється. Лендон розглядав вигадливий візерунок на паркеті, аж раптом його погляд натрапив на зовсім недоречний тут предмет, що лежав ліворуч лише за кілька ярдів, оточений спеціальною стрічкою. Лендон обернувся до Фаша. Це що, караваджу? На підлозі? Фаш кивнув, навіть не подивившись у той бік. Ця картина, як припускав Ленгдон, коштувала з 2 мільйони доларів, проте лежала на підлозі, наче якийсь непотрібний плекат. «Якого дітька ця картина робить на підлозі?» Обурення, що прозвучало в його голосі, схоже не справило враження на Фаша. «Це місце злочину, месье Ленгдон. Ми нічого не чіпали. Картину зірвав зі стіни сам куратор. У такий спосіб він активував систему безпеки. Лендон озирнувся на грати, намагаючись збагнути, що ж насправді відбулося. На куратора напали в його кабінеті. Він вибіг, кинувся до великої галереї і тував систему безпеки, стягнувши зі стіни цю картину. Грати одразу опустилися і перекрили сюди доступ. Інших входів і виходів у цій галереї немає. Лендон чогось не розумів. Отже, куратор замкнув нападника у великій галереї? Фаш похитав головою. Грати впали між Суньєром і його нападником. Убивця залишився в коридорі і вистрелив у Суньєра крізь грати. Фаш показав на жовто-гарячий прапорець на гратах, під якими вони щойно проповзли. Працівники науково-технічного відділу виявили там частинку поруху. Він стріляв крізь грати. Суньєр помер тут сам. Лендон згадав знімуки з тілом Суньєра. Але вони сказали, що він зробив це сам. Подивився у величезний коридор. Туде ж тіло?» аж поправив свою шпильку розп'яття і пішов далі. Вам, мабуть, відомо, що Велика галерея дуже довга. Якщо не помиляюсь, довжина Великої галереї становить приблизно півтора тисячі футів. Це висота Меморіалу Вашингтона, помножена на три. Від ширини коридору теж перехоплювало подих. Тут легко стали би поряд два пасажирські поїзди. По центру періодично траплялася якась статуя чи велетенська порцелянова ваза що допомагало розмежувати потік відвідувачів, який уздовж однієї стіни рухався в одному напрямку, а вздовж другого – протилежному. Фаш Мошкій швидко крокував правим боком коридору, дивлячись лише вперед. Лендонові здавалося, що це просто блюзнірство – пробігати по стільки шедеврів і не зупинитися навіть на мить, щоб подивитися на них. «При такому світлі я б однаково нічого не побачив», – подумав він. Тьмене червонувате освітлення навіяло Лемдонові спогади про його останнє перебування в таємних архівах Ватикану. Це вже в другий сьогоднішній вечір нагадав йому про минулорічні події в Римі, коли він ледь не позбувся життя. І знову подумав про Вікторію. Вже кілька місяців він не згадував про неї. Не вірилось, що то все трапилося лише рік тому. Здавалося, відтоді про майнуло десятирічя, інше життя. Востанє він утримав звістку від Вікторії ще в грудні. То була пуштівка, в якій вона писала, що вирушила на Яванське море, аби продовжувати дослідження в галузі фізики. Щось там йшлося про використання супутників, щоб стежити за міграцією мантії землі. Лендон ніколи не мав ілюзії, що така жінка, як Віторія Ветра, зможе щасливо жити з ним у університетському містечку. Однак їхня зустріч у Римі пробудила в ньому якусь тугу, якої він ніколи раніше не відчував. Його любов до холостяцького життя і тих невигадливих субот, які воно давало, похитнулася і несподівано поступила місцем відчуттю порожнечі, яке за минулий рік, схоже, тільки посилилось. Вони далі швидко крукували галереєю, однак трупа Лендон і досі не бачив. «Жак Суньєр зайшов аж так далеко?» Місьє Суньєр дістав кулю в живіт. Він помирав дуже повільно, хвилин, мабуть, з п'ятнадцять, а то й двадцять». Очевидно, він мав величезну силу волі. Лендон був приголомшений. То охоронцям треба було аж 15 хвилин, щоб дістатися сюди? Звісно, ні. Служба безпеки Лугру миттєво відреагувала на сигнал тривоги. Але до великої галереї не було доступу. Охоронці стояли біля град і чули, як хтось ходить у дальньому кінці коридору. Але не бачили, хто це. Кликали, та ніхто не відзивався. Вирішили, що це злочинець, хто ще? І, згідно з інструкціями, викликали судову поліцію. Ми прибули на місце за 15 хвилин. Трохи підняли грати так, щоб під ними можна було пропусти. І я послав туди дюжину озброєних агентів. Вони прочесали всю галерею в пошуках злочинця. І? І нікого не знайшли. Окрім, він показав на щось попереду нього. просто простежив за напрямом пальця Фаша. Спочатку йому здалося, що Фаш показує на велику мармурову статую посеред коридору. Проте, коли вони підійшли ближче, Лендон побачив приблизно за 30 ярдів від статуї яскраву пляму світла. Лампа на штативі створювала на підлозі єдиний устрівець світла в червонуватому на півморуці галереї. У центрі цієї плями, наче комаха під мікроскопом, лежала на паркетній підлозі угони тіло куратора. «Ви бачили знімок», – сказав Фаш. Отже, для вас тут не повинно бути нічого несподіваного. Вони наблизились, і Лендон відчув мандраж. Перед ним постала одна з найдивніших картин, які йому доводилось бачити. Тіло Жака Сундєра лежало на паркетній підлозі, точнісінько, як це було зображено на знімку. Стоячи над ним і мружучись від різкого світла, Лендон ще раз із подивом подумав, що Сундєр провів останні хвилини свого життя, намагаючись зайняти таку ось незвичну позу. Соньєр виглядав на диво підтягнутим, як на свої руки, і всю його мускулатуру було чітко видно. Він зірвав із себе геть увесь одяг, акуратно поскладав його поряд на підлозі і ліг на спину посеред широкого коридору, строго вздовж його центральної усі. Руки й ноги широко розкинуті, як у дитини, що робить на снігу орла, або точніше, як у людини, яку розтягнули і зібралися читатувати якісь невидимі сили. Кривава пляма на грудях позначала те місце, де в тіло війшла куля. Рана була на диво мала, лише невеличка плямка по крові. Казівний палець Суньєра теж був закривалений. Очевидно, він вмучав його в рану. І це було найстрашніше, і найнезбагненіше усьому цьому. Використавши власну кров як чорнило, а власний голний живіт як полотно, Суньєр намалював у себе на тілі простий символ – П'ять прямих ліній, щоб перетиналися і утворювали п'ятикутну зірку. Пентаграма. Кривава зірка з центром у попі надавала трупові справді зловісного вигляду. Знімок, який бачив Лендон, теж справляв моторошне враження. Але тепер, побачивши все на власні очі, він відчував дедалі більшу тривогу. Він зробив це сам. Месія Лендон. Чорні очі Фаша пильно дивилися на нього. «Це пентаграма», – сказав Ленгдон, і власний голос видався йому чужим, так дивно відлунював під високими склепіннями галереї. Один із надавніших символів на Землі, з'явився за 4 тисячі років до народження Христа. «І що він означає?» Ленгдон завжди вагався, коли йому ставили таке питання. «Казати людям, що означає той чи інший символ, це все одно, що казати, як на них має подіяти та чи інша пісня. Усяк тлумачить символ по-своєму». Приміром, білий ковпак куклу склану у Сполучених Штатах асоціюється з ненавистю і расизмом. Тим часом, як Іспанії, те саме обрання свідчить лише про глибоку християнську віру. «У різних випадках ті самі символи мають різне значення», – відповів Лендон. Спершу пентаграма була поганським релігійним символом. «Поклоніння дияволові?» – кивнув Фаш. «Не зовсім так», – заперечив Лендон і одразу збагнув, що слова треба добирати обережніше. Сьогодні слово «поганець» стало майже синонімом поклоніння дияволові, а це зовсім неправильно. Насправді це слово походить від латинського «поганус», що означає «мешканці сільської місцевості». Поганці не мали єдиної сталої релігії, а натомість поклонялися силам і явищам природи. Християнська церква так сильно боялася цих багатобожників, що колись безневинне слово «селянин» французької увілля набуло значення «негідник». Пентаграма, пояснив Лендон, це дохристиянський символ, що стосується поклоніння природі. Наші предки поділяли світ на дві половини чоловічу й жіночу. Їхні боги й богині разом забезпечували рівновагу сил, інь та янь. Коли чоловіче й жіноче начала врівноважені, у світі панує гармонія. Коли ж рівновага порушується, виникає хаос. Лендон показав на живіт Суньєра. Ця пентаграма символізує жіночу половину всього сущого. Історики, що вивчають релігії, називають це священною жіночністю або божественною богинею. Суньєр знав це краще, аніж хто інший. То сеньор намалював собі на животі символ богині? Лендон не міг не погодитися, що це виглядало дещо дивно. У найвучому сенсі петограма символізує Венеру, богиню кохання і краси. Фаш глянув на оголений труп і щось пробурчав собі під ніс. Давні релігії ґрунтувалися на божественному устрої природи. Богиня Венера і планета Венера – це те саме. Богиня посідає відповідне місце на нічному небі і відома під багатьма іменами. Венера, Східна Зірка, Іштар, Астарта – всі вони символізують могутнє жіноче начало, тісно пов'язане з природою і матір'ю землею. Фаш чомусь занервував, на чому більше була до вподоби ідея поклоніння дияволові. Лендон вирішив не розповідати зараз про найдивовижнішу властивість пентаграми – наочний доказ її зв'язку з Венерою. Ще коли він був студентом і вивчав астрономію, то з величезним подивом довідався, що кожні 8 років планета Венера креслить у площині екліптики правильну пентаграму. Давні люди спостерегли це явище, і воно справило на них таке враження, що Венера та її пентаграма стали символами досконалості, краси і циклічності сексуального кохання. Аби належно вшанувати магію Венери, давні греки влаштовували Олімпійські ігри кожні 8 років. Сьогодні мало кому відомо, що сучасні Олімпійські ігри дотримуються половинчатого циклу Венери. Ще менше людей знає, що п'ятикутна зірка ледь не стала офіційною емблемою Олімпійських ігор. Устанню мить вирішили замінити 5 гострих кутів 5 колами, що перетинаються, які, на думку організаторів, мали б краще відображати дух усезагальної участі гармонії. Місія Ленгдон, раптом сказав Фаш, очевидно, що пентаграма мусить бути якось пов'язана теж із дияволом. Про це доволі чітко свідчать ваші американські фільми жахів. Ленгдон спохмурнів. Дякую, Голлівуди. Сьогодні п'ятикутна зірка фактично стала емблемою фільмів жахів про бив сатаністів. Її зазвичай можна було побачити на стінах помешкань сатаністів поряд з іншою демонічною символікою. Ленгдон завжди впадав у вічей, коли бачив цей символ у такому контексті, адже первинно пентаграма символізувала лише добро. «Запевняю вас», – сказав Ленгдон, – «попри те, що ви бачите у фільмах, демонічне тлумачення пентаграми неправильне з погляду історії. Первинно вона символізувала жіноче начало, але за тисячоліття значення цього символу було спотворене, у цьому випадку через кровопролиття. Я не зовсім розумію». Лендон подивився на шпильку розп'яття, не впевнений, як краще сформулювати думку. Я маю на увазі церкву. Переважно символи дуже живучі, проте римокатолицька церква змінила значення пентаграми ще на початку свого існування. Це було частиною компанії Ватикану зі знищення поганських релігій і навернення люду до християнства. Церква активно боролася з поганськими богами і богинями, зображаючи їхні священні символи як символи зла. Говоріть далі. Це доволі типове явище в часи великих потрясінь, далі Лендон. Кожна нова влада намагається привласнити існуючі символи, скопоментувати і стерти з пам'яті людей їхнє первинне значення. В боротьбі між поганськими і християнськими символами програли перші. Посейдонів тризуб перетворився на вила диявола, гострокутний копак мудреця на символ відьми, а пентаграма Венери стала знаком диявола. Лендон на мить замовк. Прикро, але військове відомство США теж спотворило суть пентаграми. Тепер вона стала нашим головним символом війни. Ми малюємо її на наших винищувачах і прикрашаємо нею погони наших генералів і прощавай богини кохання й краси. Цікаво. Фашківком показав на трублю скинутими руками. Ну, а поза? Вона вам про щось каже. Лендон знизив плечима. Ця поза лише підкреслює зв'язок із пентограмою і священною жіночністю. Перепрошую. Це називають реплікацією, повторення символу, найпростіший спосіб підсилити його значення. Поза Жака Сундєра нагадує п'ятикутну зірку. Одна пентограма добре, а дві ще ліпше. Фаш подивився по черзі на руки, ноги і голову Сундєра, що мали символізувати п'ять кутів пентограми і знову пригладив рукою і без того прилизане волосся. «Цікавий аналіз», – він помовчав. «Ну а те, що він голий?» Фар скривився, вимовляючи останнє слово, наче тіло голого літнього чоловіка викликало в нього відразу. Навіщо він зняв одяг? Гарненьке запитання. Лендон не припиняв про це думати від першої жмиті, як побачив фото знімок. Найімовірніше, головне тіло людини мало ще раз нагадати про Венеру, богиню сексуальності. Хоч у сучасній культурі Венера вже здебільшого не асоціювалася із фізичним зв'язком із чоловіком і жінкою, пинне оку лингвіста, етимолога і досі могло помітити слід первинного значення Венери у слові «венерічний». Проте Лендон вирішив не заглиблюватися в цю тему. Місіє Фаш. Я не можу сказати, чому Місіє Суньєр намалював на собі цей символ чи прийняв таку позу. Однак знаю, напевно, що така людина, як Жак Суньєр, розглядала пентограму як знак священної жіночності. Історики, містецтва і науковці, які вивчають символи, добре знають про зв'язок між пентограмою і божественним жіночим початком. Добре, ну а чому він вирішив писати власною кров'ю? Очевидно, більше не мовчим? Фаш помовчав, тоді зауважив. Мені здається, він писав кров'ю, щоб змусити поліцію провести певну судову медичну експертизу. Перепрошую? Погляньте на його ліву руку. Лендон подивився на білу руку куратора від плеча до долоні, проте нічого не побачив. Тоді обійшов тіло, нагнувся і з подивом помітив, що куратор стискає в руці великий маркер із фетровим стрижнем. Суньєр тримав його, коли ми знайшли тіло, зауважив Фаш. Відійшов від Лендона і наблизився до оскладеного столика, на якому лежали інструменти, дроти і якісь електронні прилади. Як я вже вам казав, він перебирав предмети на столі. Ми нічого не чіпали на місці злочину. Вам знайомий цей тип ручки? Лендон нахилився нижче, щоб роздивитися напис на ручці. Він здивовано підвів голову. Такими маркерами і спеціальним фетровим стрижнем зазвичай послуговувалися працівники музеїв, реставратори і поліцейські, щоб наносити невидимі позначки на предмети. Писали вони флуоресцентним чорнилом на спиртовій основі, і побачити ці написи можна було лише при невидимому світлі. Зокрема, працівники музеї робили такими маркерами позначки на рамах картин, що потребували реставрації. Ленгдон випростався, а фаш тим часом підійшов до лампи й вимкнув її. Галерея враз занурилась у пітьму. Намить засліплений Лендон почувся непевно, але поступово очі звикали до темряви, і він розвізнив у червонуватому напівморуці постать Фаша. Той йшов до нього, тримаючи в руках якесь портативне джерело світла, що гортало його фіолетовим серпанком. «Можливо, ви знаєте?» – сказав Фаш. «У фіолетовому сяйві його очі світилися». Що за допомогою такого світла поліція шукає на місці злочину сліди крові та інші докази, які підлягають експертизі. Тож можете уявити, як ми здивувалися. Він різко спрямував світло лампи на труп. Лендон подивився і з жахом відсахнувся. Серце калатало. На паркетній підлозі поряд із трупом світилися пурпурові літери. Останні слова куратора. Тупо дивлячись на верехливі знаки, Лендон відчував, що туман, який вгортав усю цю історію від самого початку, ще більше густішає. Він перечитав слова ще раз і подивився на Фаша. «Що в дітька все це означає?» Очі Фаша світилися білим. «Саме на це питання ви й маєте відповісти, місьє. Неподалік у кабінеті куратора лейтенант Коле. Який щойно повернувся до Лувру, схилився над радіоприймачем, що стояв на величезному письмовому столі. Якби не страшнувата фігура середньовічного лицаря, що здавалося стежив за ним з-кута столу, то куле я почувався б зовсім добре. Він надів навушники і ще раз перевірив рівні входу на жорсткому диску в системі запису. Все працювало справно. Мікрофони функціонували бездоганно, і звук був максимально чіткий. Момент істини, подумав він, і усміхаючись заплющив очі, приготувавшись насолодитися рештою розмови, яка зараз відбувалася у великій галереї.